І вийшло так, що турецьке військо тільки приминало траву, а не витоптувало її, щоб більше ніколи не підвелася. Великий візир показав себе нікчемним мусульманином. Колись кожний Коран, який потрапляв йому до рук, цілував і прикладав до чола на знак найглибшої шани. Тепер дратується, коли хтось дарує йому цю священну книгу і кричить, що має за цього добра. Без суду, вівши в оману султана, добився страти чесного мусульманина скандерчили бій, тоді як Яура роздрібцю гріть і всіляко підтримував. Вів зрадливу політику в переговорах, вбив руських послів, загарбавши їхнє майно, покрив злочин хустрев бега, відібравши в нього рубін, заради якого боснійський санжак-бег убив таємного посла матері французького короля. Зраджує своїй жоні, султанській сестрі, хатіджі, завівши собі підложницю. Бунтував стамбульський мотлох проти самої султанчі, наміряючись може і знищити її. Кожного з цих звинувачень досить було для Ібрагімової смерти. Але жодного з них султан не згадав тої ночі. Він пив вино, хмурився більше і більше, впівока, стежачи за своїм знахабнілим улюбленцем. Тоді зненацька сказав, «До мене прибився якийсь купець, кричав про рабиню куплену тобою, тоді про мій гарем, і нічого не міг зрозуміти». Ібрагім п'яно зареготав, «Як же ти міг зрозуміти, коли ти турок? Купця страчено, тепер тільки ти можеш мені сказати, а що казати?» Недбало відмахнувся грек, додиваючи Сулейманові вина. Що казати, було й нема, всі мертві, жодного свідка. Ні Валіде, ні Гріті, ні цього старого шуканця. Його звали Сіна Мага. Я заплатив тому негіднику від дикі гроші. Тепер бачу, недаремно, рабиня стала султаншею. Яка рабиня? Бліднучи спитав Сулейман. Про кого ти мовиш? Про султаншу Хасикі, пророк Солану. Це ми з Гріті так її назвали І покотилося по всьому світі Я хотів її собі, але глянув і не зміг покласти в постіль Самі ребра Щоб не пропадали гроші, вирішив подарувати в твій гарем Валіде прийняла, була мудрою жінкою Султан звівся на ноги, став перед Ібрагімом Стемнів лицем так загрозливо, що той мав би схаменутися але сп'яніння, а ще більше, мабуть, знахабніння зробило його сліпим. «Як смієш ти так про султаншу?» – повільно вимовив Сулейман, насуваючись на Ібрагіма, який недбало розлігся на подушках. «Вона мати моїх дітей, її добре ім'я важить незрівнянно більше, ніж смерть не тільки твоя, й моя власна». Ти, турку, засміявся Ібрагім, хочеш вмирати за цю нікчемну рабиню, за цю відьму? Чи вже зовсім з'їхав з глузду? Аби ж хоч була заради чого, бачив її головою, не пробудила в мені нічого чоловічого, а ти не договорив. Султан сплеснув у долоні, миттю вскочило в покій кілька дільсізів. Ібрагім, знаючи, які скорі на розправу німі, теж підскочив свого місця, ховаючись за султана, бліднучи більше, ніж звичайно, і зашепотів, «Ваша величність, мій падишаху, тож був тільки жар, тож взяти його», – гукнув султан, відсторонюючись від свого улюбленця. «А мене взяти?» – скриготнув гострими своїми зубами Ібрагім. «Мене, великого візира? Не смієте, ніхто не сміє». І всі зимовчки йшли на нього. Він відбіг до стіни, притиснувся спиною до малювань Белліні, змахнув своїм коштовним кинджалом «Султане з мій повелителю, я ж ваш Макбул, ваш мергуб, ваш Махбуб, я ж ваш милий, ваш бажаний, ваш улюблений!» «Будеш Мактул убитий!» – крикнув перекривлений одлютій Сулейман. Кінчайте з цим зрадником. Не підходь, засичав грек до німих, поріжу всіх, з вашим султаном поріжу. Один із тільсізів, чорний жилевий велетень, вміло замахнувшись ятаганом, кинув його і пришпилив ібрагіма до стіни, мов метелика шпилькою. Кинжал випав із грекових рук.